Jag tänkte att vi skulle läsa något i profeten Jeremias bok. Och när jag gör det så kom det här ämnet till mig fram och tillbaka i Jeremias bok. Och det beror på vad jag nu ska försöka förklara. Det heter så här i inledningen av Jeremias bok. Jag läser från första kapitlets första vers. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Till honom kom Herrens ord i Josias Amosons juda konungstid i hans trettonde regeringsår. Och sedan i Joachims Josias sons, juda till slutet av Sitkias. Josias sons, juda elfte regeringsår. Då Jerusalems invånare i femte månaden fördes bort i fångenskap. Kort sammanfattar här inledningen av Jeremias bok. Hans Ganska så långa verksamhetstid som faktiskt inte bara sträcker sig under tre konungar. Josia, Joakim och Sitka i själva verket under fem konungar. Men de konungar som inte nämns, de hade väldigt kort regeringstid. Efter Josia så tog alltså Joahas över, men han var bara konung i tre månader. Sen kom Joakim eller Eljakim, som var konung i elva år. Efter Joakim kom Joakin Joakin med N i slutet, som i Nils. Men hans far och föregångare var Joakim med M i slutet. Som är Martin. Han och alltså Joakim Nils. Han också hade väldigt kort regeringstid. Det var bara tre månader också. Men efter honom kom Sitka då helt rätt. Sitka, konung Sitka. Och han var konung i elva år. Men Jeremias bok... Jag menar inte att profeten Jeremia var fram och tillbaka i fråga om sin andliga kondition, i fråga om sin målmedvetenhet i Herrens tjänst långt därifrån. Men hans bok är skriven på ett sätt kronologiskt som är fram och tillbaka. Det är inte riktigt en konsekvent kronologi här, även om det är en konsekvent teologi. Till exempelvis så kan vi läsa, ja, vi kan säga det att Josias tid under de första 20 kapitlerna är ganska så konsekvent. Under Josias, konung Jos, Josias tid. Han som var konung i hur många år? Han var över 30 år, konung. Men... Joahas var konung efter honom i tre månader. Om honom nämns det bara kort i kapitel 22. Jojakim var konung i elva år. Om honom nämns det i kapitel 26, 22, 35, 36 och 45. Så han finns med ganska långt in i Jeremias bok. Och det är alltså tydligt att där har profeten... Eller hans skrivare som hette Baruk Hoppat i kronologin. För sen kan vi läsa om Jojakim som var konung i tre månader i kapitel 24, 22 och 29. Men om Joakim, alltså som var före honom i kapitel 35, 36 och 45. Och om Sitka kan vi läsa om i både tidigare och senare kapitel i Jeremias bok, boken är kronologiskt eh, lite omkastad. Och vad beror det på? Kan det ha någon betydelse? Men jag läser vidare i första kapitlet här, från fjärde versen. Herrens ord kom till mig, han sa, förrän jag danade dig, i moderlivet utvalde jag dig. Och förrän du utgick ur moderskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, Ack, herre, herre, se jag förstår icke att tala. Jag är för ung, Då sa Herren till mig, säg icke, jag är för ung. Utan gå stad vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig. Frukta icke för dem, för jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Så tog jag, så tog då profeten Jeremia sina första steg på denna väg som Herren sände honom på. För att tala vad Herren gav honom. Och Herren, står i nionde versen, räckte ut sin hand och rörde vid min mun. Och Herren sa till mig, så jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera, har ni hört? Hur kan en sån ödmjuk Herrens tjänare, en sån lidande och gråtande man, Utföra sådana här eh, stora ting. Upprycka, nedbryta, förgöra för det. Men också ja, uppbygga och plantera. Ja, det var ju inte han själv. Det var ju budskapet han fick. Det var ordet som utförde dessa gärningar. Och i elfte versen heter det. Herrens ord kom till mig. Han sa. Vad ser du Jeremia? Jag svarade jag ser en gren av ett mandelträd och Herren sa till mig, du har sett rätt för jag ska vaka över mitt ord och låta det gå i fullborda. Vad en fin sak det här, en gren av ett mandelträd. Men så kommer nästa syn då, trettonde versen. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sa, vad ser du? Jag svarade, jag ser en skjudande gryta den syns åt norr till. Och Herren sa till mig, jag från norr ska olyckan bryta in över alla landets inbyggare. Ty se, jag ska kalla på alla folkstammar i rikerna norrut, säger Herren. Och det ska komma och resa upp var och en sitt säte vid ingången till Jerusalems portar och mot alla dess murar runt omkring och mot alla juda städer och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska därför att jag har övergivit mig och tänt offer eld åt andra gudar och tillbett sina händers verk så omgjorde han nu du, dina länder och stå upp och tala till dem allt vad jag bjuder dig var icke förfärad för dem på det att jag icke må låta vad förfärdigt är komma över dig, inför dem, ty se. Jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelar och en kopparmur, mot hela landet, mot juda konungar och dess förstar, mot dess präster och mot det meniga folket, så att det inte ska bli dig övermäktig. Om du vill strida mot dig, för jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Så såg det alltså ut med profeten Jeremias kallelse. Vi har läst här i första kapitlet i profeten Jeremias bok. Och vad kom nu detta att innebära för profeten? Ska vi? Ägna oss åt en serie här, tänkte jag. Fram och tillbaka i profeten Jeremias bok. Profeten fick alltså det här till sin uppgift som vi läser i, i tionde versen här i kapitel 1, Jeremias bok. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska upprycka och nedbryta, förgöra och förderva. Uppbygga och plantera. Jag undrar i det här proportionerna. Mellan det som kan kanske kan för, betecknas som destruktivt och det som är konstruktivt i en profets verksamhet. Det skulle alltså vara fyra delar destruktivitet och två delar konstruktivitet. Jag vet inte om man kan fundera på det viset om de här sakerna. Aposteln Paulus skriver till Korinserna så här. Det här är Nya Testamentet. Vad är proportionerna i Nya Testamentet? Mellan att vara att verka nedbrytande och uppbyggande. I andra Korinserbrevets tionde kapitel läser vi sjunde versen. Se då vad som ligger öppet för allas ögon. Om någon i sitt sinne är viss om att han hör Kristus till så må han ytterligare besinna inom sig att lika visst som han själv hör Kristus till lika visst gör också vi det. Och om jag något härutöver berömmer mig då nu fråga är om vår myndighet den som Herren har givit oss till att uppbygga er och icke till att nedbryta. Så ska jag dock icke komma på skam därmed. Det här var väl intressant. Den myndighet som apostlarna fick av Herren. Herren hade givit dem denna myndighet. För att uppbygga församlingarna och inte för att nedbryta församlingarna. Här är väl en ganska märklig då, motsägelse är värt att lägga märke till. Vad betyder att profeten Jeremia fick framförallt i uppdrag att upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva. Ja men också uppbygga och plantera. Men aposteln Paulus skrivit i Korinserna Herren har givit apostlarna och honom själv alltså framförallt till uppdrag att uppbygga och icke till att nedbryta. Jag tror att det är liksom kanske inte så stor motsägelse här. För i båda fallen, både i fråga om profeten Jeremia och i fråga om aposteln Paulus. Så är det inte den nedbrytande verksamheten som utförs av profeten då. Eller av aposten, utan det utförs ju av andra. Det är ju den, det som kallas för i Bibeln kallas för överheten. Överheten bär svärdet förgäves. Överheten, under Jeremias tid, det var ju den, det babyloniska väldet och de... Verkade sannoliken nedbrytande. Det läser vi ju i Eremias bok. Och i andra konungabok. Liksom under apostlarnas tid så var det ju romarriket som var överheten. Och som verkar nedbrytande. Ja, så att det till och med blev instrument för att korsfästa Herren Kristus själv. Men när det handlar om det profetiska. I det profetiska uppdraget så, så säger alltså Herren till profeten att han får uppdraget att upprycka och nedbryta. Därför att han talar ju till, i ett profetiskt perspektiv, talar ju han om härskare som ska komma. Eller som är samtidigt som kommer alltså att utföra saker. Som han ser profetiskt kommer att ske. Men profeten får ju också ett uppdrag, alltså att uppbygga och plantera. Han, hans budskap är ju inte utan dyrbara och mycket stora löften för Gud. Och det är ju också vad eh, aposteln Petrus i Nya testamentet vill vända vår uppmärksamhet till i sitt andra brev. Dyrbara. Och mycket stora löften för att ni, för att vi ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder här i världen. Så vad ska vi ta vara på då om vi får komma inom hörhåll för Guds ord? Ska vi inte se till att vi söker oss fram till det som är det verkligt väsentliga? Att... Vi blir uppbyggda. Så, ska vi göra en liten sammanfattning här. Vad har vi gått igenom? Alltså, profeten Jeremias kallelse, hans uppdrag. Den tid han var verksam. Han skriver, eller Baruk skriver att till Jeremia kom här den herrensord i Josias Amosons judakonungstid i hans trettonde regeringsår och sedan i Jojakims Josiasons judakonungstid in till slutet av Sidkias Josiasons judakonungs elfte regeringsår. Baruk nämnde tre konungar. Men i själva verket var det fem konungar. Vi undersöker och jämför med andra konungarboken och vi ser att det var fem konungar. Alltså har Jeremias bok redan i inledningen här ett sånt fatalt fel. Hur ska vi kunna lita på vad han för övrigt har att meddela? Ja, är det så vi ska se det? Det finns ett sätt att läsa Bibeln på som inte är kanske så riktigt. Riktigt. Man brukar tala om att läsa Bibeln som Satan läser Bibeln. Hur läser Satan Bibeln? Satan läser aldrig Bibeln för att det ska vara uppbyggligt. Han läser aldrig Bibeln annat en på ett illvilligt sätt. Om vi läser det här på ett illvilligt sätt, då kan vi kanske förkasta då redan från början allt vad Jeremia har att säga. Men om vi tänker lite efter, varför skriver Baruk här bara om tre kungar? Det den var fem kungar. Skulle det vara så att han var angelägen om att i detalj redogöra för konungarna, vilka konungar som regerade, ja då har han alltså fel, eller uttrycker sig väldigt ofullständigt. Men är det så att han är framförallt angelägen om att betona tiden, tiden som Jeremia var verksam under, så har han ju inte fel. Han började med Josiah och han slutade med Sitka och det var under den tiden som profeten Jeremia var verksam. Jag röstar för att han var faktiskt mer angelägen om att betona tiden. Den tid som räckte ganska länge faktiskt. Och så har vi Jojakim och Joakin. Det är kanske lättare att säga Jojakim eller Eliakim det var Nebukadnezar som bytte namn på honom och Jekonja för jo Joakim med en med Nils han kallas också för Jekonja jag tror jag fortsätter inte om jag behöver säga något om dem säger det istället Alltså Josia Joahas Joakim Jekonja och Sittkia Ja, och angående uppdraget då han fick uppdraget heter i tionde versen Herren satte honom över folk och riken för att han skulle upprycka och nedbryta förgöra och fördärva uppbygga och plantera och jag gjorde en jämförelse med Nya Testamentet att aposteln Paulus skriver till Korintierna att han har upp Draget, inte att nedbryta utan att uppbygga. Och vad betyder det då? Det här. Vi har sett redan lite grann. Fyra delar destruktiv verksamhet och två delar konstruktiv verksamhet tillskriver alltså Herren, profeten gör i med, det är det han ska göra. Ja. Man får ju faktiskt fundera lite grann på kanske om hur länge ett träd har stått. Riken jämförs ofta med träd och även församlingar kanske kan jämföras med träd som Jesus själv säger att han är det sanna vinträdet det är i alla fall grenar då och ni är grenarna. Hur länge ett träd har stått eller hur länge en gren har hängt det beror ju lite grann på då hur pass om vi säger, grova och skarpa redskap man använder sig av för att tukta trädet. Är trädet gammalt och har växt helt snett, det var faktiskt fallet under Jeremias tid, så måste det tuktas ganska hårt. Men är det bara en planta med sköra grenar eller kvistar, då ska man ju inte tukta det hårt. Och församlingarna under Nya Testamentets tid, det var inte träd som hade stått och växt i århundraden och blivit alldeles snedurinare. Utan det var ju bara plantor, späda plantor. Och apostlarnas budskap var därför framförallt ett nådens budskap. Men vi vet att även i Nya Testamentet så finns det, en, så finns det profetiska ordet. Och det profetiska ordet det talar ju om kommande tider. I gamla lika väl som i Nya Testamentet. Och det profetiska ordet i Nya Testamentet talar om tider. Då trädet har stått i många, många hundra år. Kanske tusen år. Och blivit ett stort Babylon redo att fällas. jag så är det. Men när profeten Jeremia får se en syn av ett träd eller en gren ett, en gren av ett mandelträd då förstår jag att då handlar det handlar mer om den uppbyggliga sidan av hans verksamhet Jag ska vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan inte det uppbyggligt en uppbygglig tanke men när han får se en syn av en sjudande gryta. Då är det nog mer klart att det handlar om den nedbrytande sidan av hans verksamhet. Att förutsäga just det som det står. Att Israels Gud ska kalla på alla folkstammar norrut. Och låta dem slå upp var och en sitt säte vid ingången till Jerusalems portar. Och det här är ju ett tema i det profetiska ordet som går väldigt... Som finns från egentligen tidigt i skriften till sent. Det är ett tema som Jesus själv lyfter fram. Så det verkar inte bättre än att det här är något som upprepar sig i historien. Jesus talar om en tid då krigsherrar ska församla sig omkring Jerusalem.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 Och jag ska gå till rätta med dem, ja. Och om vi då går till Lukas evangeliets 21 kapitel. Där, lärjungarna, där Jesus samtalar med lärjungarna om ändens tid och vad som ska övergå. Judafolket och staden Jerusalem. Då ser han just på det här sättet i 21 kapitlet, ja. I Lukas versen. 20 :20, men när ni får se Jerusalem omringas av krigshärar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då må det som är Judén fly bort till bergen och det som är inne i staden må dra ut därifrån och det som är ute på landsbygden må icke gå dit in. Det här har alltså upprepats i historia. Det var en tid då det babyloniska väldet kom i tre stora anfallsvågor över Jerusalem och över det judiska folket. Och det ledde till den babyloniska fångenskapen. År 70 efter Kristus kom det romerska väldet. Jag vet inte hur många anfallsvågor men det ledde i alla fall till. En försingring en diaspora som skulle vara i nästan 2000 år. Fram till 1948 brukar man säga då den judiska staten utropades igen i det gamla landet. Som en gång hade tillhört deras fäder. Och när Jesus talar om det här så talar han också om ett träd. Ett träd som ter sig ganska Sällsamt, då han beskriver händelsutvecklingen enligt Matteus. Så, så heter det ju så här i 24 kapitlet i Matteusevangelium. Ifrån fikonträdet, ja, i, fem, i 32 versen. Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjar få fås av och löven sprickar ut. Då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta. Då kan ni veta att han är nära och står för dörren. Fikonträdet. Det är lite grann samma känsla jag får när jag läser om fikonträdet i det här sammanhanget. När Jesus talar om så stora och förskräckliga ting som ska komma. En vedermöda så stor. Att det lik förekommit från världens begynnelse ända till den tid. Jag får samma känsla när jag läser det här som om, om, om fikonträdet mitt i allt samman. Som när jag läser om mandelträdet eller grenen av ett mandelträd, Jeremias första kapitel. Guds tankar, har stora tankar, hans rådslut är mäktigt. Himmel och jord ska förgås, sa Jesus. Men mina ord ska aldrig förgås.